1. Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Capitolul 1. Petru, Apostolul lui Isus Hristos, către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini în Pont, în Galatia, în Cappadocia, în Asia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știința lui Dumnezeu Tatăl și prin sfințirea de către Duhul spre ascultare și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, ar și pacea să se înmulțească.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 Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți striști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme, pentru ca credința voastră încercată mult mai depres decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinste la arătarea lui Isus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți, Întru el, deși acum nu vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea sufletelor. Această mântuire au căutat și cu stăruință și au cercetat-o cu deamănântul prorocii, care au prorocit despre carul ce avea să vină la voi, cercetând în care și în ce fel de vremele le arăta Duhului Hristos, care era întru ei când le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos și despre măririle cele de după ele, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, slujeau ei aceste lucruri, care acum vi s-au vestit prin cei ce într un Duhul Sfânt trimis din cer v-au propovăduit Evanghelia spre care și îngerii doresc să privească. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă duiți de săvârșit în harul care vi se va da voi la arătarea lui Isus Hristos. Ca fi ascultători, nu vă potriviți poftelor de mai înainte din vremea neființei voastre, ci după Sfântul care va a chemat pe voi fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții, că scris este, fiți sfinți precum, pentru că eu sunt sfânt. Și dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia petrece în frică zilele vremelnicile vremelnicii voastre, știind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al Lui Hristos ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii cei mai de pe urmă pentru voi, cei ce prin el ați crezut în Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morți și a dat lui slavă ca să vă fie credința și nădejdea voastră în Dumnezeu, curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefățarnică iubire de frați, iubiți-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruința, fiind născuți din nou, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu și care rămâne în veac. Pentru că tot trupul este ca iarba și toată slava lui ca floarea ierbii, uscatul sa iarba și floarea a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care vi se a binevestit.